Enganya i traïa en català Benvinguts al tercer programa de la tercera temporada de Canya i Tralla en català. En aquest programa, després de la llista de reproducció, tenim una petita entrevista que tenia més plaer de fer a Colapse quan vam estar per aquí tocant per Mallorca i llavors tenim la generataca de Folk Metal. Hola a, a Hola a tots, què tal? Comencem amb aquesta llista de reproducció. Sí, comencem amb un grup que no havia enduit anteriorment, que se diu Bourbon, un grup de rock du de Barcelona, de Barcelona, amb un toc així bastant rock and roll, per així dir, i de fet tenen un treball que se diu Dono un rock and roll. Aquest grup Bourbon tenen una cançó que se diu No vull acabar-hi. De Bourbon. No et quedes feliç, estàs inquieta. Jo vull que tornis, siguem amants, tornar a riure com fèiem abans. Potser el que cal és anar de festa. Ara sí que és el moment. no cal perdre més el temps. No vull que pari! Dóna'm roguenrol, no vull que pari! Rock and roll no bui capari Don't rock and roll no bui capari Don't I'm rock and roll no bui capari Don't I'm rock and roll no bui capari Don't I'm rock and roll no bui capari Don't I'm rock and no bui capari Don't I'm rock rock and no no no no Now I'm the Pari, donant-ho que no lo vull Això ha estat No vull que pari, de Bourbon. I ara mateix seguim amb Rod, un grup, un nou grup de Hardcore Punk molt potent de Barcelona, amb el seu primer disc Puc, però no vull. Estem tema que escoltarem i sonarà és La casa de tots. Això ha estat rot, on estem a la casa de tots. Hardcore.podent. Bona, bona. Ara passam a un grup que s'hi diuen Iron Merda, un grup d'aquí de Mallarca, així un poc en conya, no? Que, bueno, no sé si ho ho diuen, realment Iron Merda, és a dir, bueno, ve d'Iron Maiden, evidentment, però no és que intentin ridiculitzar en aquest grup, sinó que intenten fer una espècie de triple punk que els mítics, Iron Maiden o altres grups com Judas Priest o Europe, no? Eso no un grupo psihadapunk que uh, punt garulo, per si di, no. Tenen una demo amb una cançó que s'diu "Dies merda" i això és "Iron merda". Oh. Era un merda. Era merda, ha estat això. Sí, pur, pura dismerda, no? És a dir, Tal qual. Divid, així, guarro i a saco. Clar que sí. De tant en tant va molt bé, això, eh? Un programa divers, tu fins ara, no? Clar que sí. Bé, la següent banda són Pit Marvel, un grup de punk amb influències rock i fins i tot pop. Aquesta banda té dos treballs i estem a que escoltarem del seu disc La Gran Ciutat i estem a La Gran Ciutat. Marvel I. Ara passam a Andreu Todo un... un dels membres de Brutal Trifolium que ha tret Trapells en un Solitari és una espècie de metal alternatiu, no sé molt bé com definir-ho, no? però bé, és un gènere així més tipus metal, que sona també. Influències indefinides Sí, no? té influències diverses segurament i, i bé Tenen un... Un te... té un segon treball que se diu Simbiosi i la cançó que han duit se diu Actors d'Andreu Todo Radios de tant, -t -t -t -t -t. Collapse, un concert que esperava amb molta il·lusió i que bé, a banda de res, enhorabona a eh, tots tres, bé, a tots quatre, falta un, però bé. bé moltes gràcies. Gràcies. I bé, eh, primer de tot, per qui no es conegui, coses estranyes, eh, sobretot a eh, Canya i Tralla, perquè ja heu sonat bastantes vegades, eh, com us definiríu així breument? Un grup de Hardcore, de Barcelona. Bé, bueno, Rodalies, perquè no són de Barcelona realment, però... Un grup de Hardcore. Sense més... Més qualificatius, no? Ja... New York bueno, Hardcore, o bueno, bueno, a... Old School, tot això, ho deixem de banda, sí, no? Pas, o a... no? A... Sí, o Washington. Sí. Anem a... Anem a short, bastant. Sí, no sé, rollo d'Agnasti, Menor Threat, al principi de Fugazi, Quina sensació teniu aquí, tocant de Mallorca? És la primera vegada que toca? Pues... Sí, bueno, jo, ells han tocat abans amb altres sí, grups, sí, nosaltres vam tocar amb Cinder fa 11 anys, crec jo. Sí, que no havia... Avui dic fa 11 anys. 11 anys I ella no? ha tocat aquí amb Massac i amb 24 Idees. Ah, sí, sí. bé. Sí. 24, 24 Idees i érem, o... no. vam veure. Per mi és el primer jo no cop des de 8 a DGB que vinc a Mallorca no. i ha sigut I per tocar, així que era molt gaire. I no, molt guai, de veritat, o sigui, com... notes com que la gent té ganes de veure. i ho ho ho ho ho ho ho ho y sí, te cuida mucho y te lleva a hacer cosas, no cosas durante claro, el día claro, y es un motor que te claro, gusta ¿no? y en comparativo, uh, com, com ¿cómo lo viste aquí? porque claro, en Barcelona hay muchísimos más concerts no sé si os traigo aquí, hay muy pocos locales, muy pocos lugares y tal sí, pero si en general, ¿qué sensación nos da uh, la escena de aquí? bueno, es... es... A mi la sensació que és com, com molt de puta mare, perquè és com la varietat aquesta de grups que hi ha hagut avui a Barcelona a vegades no la trobes i, i fas com concerts més previsibles, més tancats i que a vegades acaben ser una mica el mateix sempre, però ja tocant un lloc així és increïble, o sigui, a Barcelona no tenim cap lloc així, sí, tampoc. El que passa a Barcelona és que potser a haver-hi més bandes de cada estil els concerts tiren més a ser. Clar per estils, sí. ja bé, més tancat no? Sí. sí, inclús dins del mateix estil, és com determinat concert de hardcore, no, igual no ens diuen de tocar a nosaltres perquè és un altre rotllo, no? I, i al revés, potser és com, s'etiqueta molt tot, i, i llavors una mica com que hi ha un problema que és que la gent que pot anar allà com sent pàgines en blanc i empapar-se de les coses i que la influència alguna cosa, és com que no hi va perquè hi, ha, hi és tot molt marcat una mica. Com aquí jo trobo que hi ha més gent diversa i tothom és molt més obert. No? Sí, aquí bàsicament és que com que no hi ha més gent, sí. som els que som i ja està. No, no? Però és, una que, és una cosa que no és de Mallorca tampoc. No, bé, sí perquè sou una illa i tal, però és una cosa que passa també a ciutats petites sí, sí, ciutats... d'Espanya i de Catalunya. Eh? Mm. Sí. Uh, bé, no us entendrem més, que ja també és tard i bé, moltes gràcies. Bé. bé. Per... d'escoltar era Tornaràs de Collapse i bé, està a tret de CLP que van comprar, el darrer que van editar i van comprar el mateix concert on van fer aquesta entrevista i bé, un concert que realment va estar molt bé a pesar de que hi ha poc públic aquí a Mallorca però podríem dir que si mateix sempre que ve algú de fora se, se nota i se valora no? Sí, jo crec que sí, realment, és a dir... Sí, és a dir, bé, van venir altres grups també en aquest mateix concert, i sí que els grup, si hagués estat aquests mateixos grups, sinó que hagués vengut col·lapse, s'hagués notat bastant en el públic, crec, jo. És dir, que havia poca gent, però més gent de la normal, per dir. Sí, sí. Dint el que cap, no? Dir, bé, d'altres grups, eren eh, el Fast Food Society, que són un hardcore punk molt bo, realment increïble. Sí, jo no els reconeixia i m'ha vingut sorprendre, els vaig trobar molt bons. I, que més, també teníem... Uh, wasted una banda així més punk rock. Mm -hmm. uh, Els primers de tot que varen tocar, uh, quins eren, eren? Usura per mi. Ah, sí. Ja, era, usura amb un cru divit ultra potent. I després com a sorpresa final van tocar Iron merda que també ha sonat avui. I bueno, un concert bastant completat i molt, molt variat d'estils. Mm -hmm. Com bé, com s'ha sentit a entrevista no? Que... Que aquí fem aquestes coses de mesclar grups perquè és el que hi ha. Sí, exacte, realment, si, si, si, si se digués, vinga, fai'm un concert de tres grups de crust. No ho podries fer perquè no n'hi ha. Exacte. Bé, doncs, bona per aquest concert, molt guai, eh, que segueixin així, col·lapse, i des d'aquí una salutació ben amistosa perquè, a més de ser bons músics, som molt bona gent. It's Doncs ara estem a la Subgeneroteca, aquesta Subgeneroteca tractarà sobre el folk metal, com ja hem avançat anteriorment. I bé, eh, crec que podem anar presentant la primera cançó perquè anem entenguent una mica de què no? Sí, exacte, la primera cançó és d'un grup eh, de folk metal de Finlàndia, un grup que es diu Fintroll, molt bon nom, em tracta I tant. <laughs> és realment bé, aquest grup que s'hi diu Enfim Troll un grup molt molt bo, que ja ha d'uns seus anys tot i que no siguin dels més coneguts de folk metal, és vera que ja els es troben molt bons i aquest grup tenen un àlbum que s'hi diu Nieffel Ring no un poc bé, canten en fines i per tant clar, els temes i els, els àlbums bé, poc, tot això també està en fines evidentment, difícil, i eh? sí, és clar, és una pronunciació difícil perquè no és ni llengua germànica, els fines és, és, té el seu origen propi, no? Bé, i d'aquest grup que canten en fines i tal, d'aquest àlbum tenen una cançó molt bona que se diu Sol Sagan de Fin Troll". I, doncs sí, això era Fintroll. Què vols ha aprescut? Bé, a part de que és un temarro, una banda brutal. Sí, molt sí. èpic. Eh? Molt, mm. molt, molt, però... Sí, té aquest toc així molt, diguem, competitiu. D'aquestes no? no? mirres i... Sí. <ríe> que et fa ganes, coi, una cap al cap a <ríe> és, és molt... <ríe> a Emociona, no? <ríe> molt bons, molt bons. Sí. I, sí, no és a dir, aquest so tan èpic... Pot variar, no? També no, no, no té per què ser de metal, no és una... Sí, exacte, Hi ha altres grups, com per exemple Rapsody, que són més, més un rotllo més power metal i això, però que també tenen i de cornetes i trompetes i vents i tot, clar, també tenen aquest toc així més èpic o això, no? Sí. Altres grups com en que tiren més pas viking, també tenen aquest toc així també més, més èpic, més compatiu. Sí, però bastant més trallero que el viking metal, que sol sí, ser com el <laughs> sí. més lent, no? més... Mm -hmm. molt més sentat en sèpica que no tant, amb... Exacte, més, amb, el... amb la música en si, no? amb el metal. Sí, Aquesta és més amb... per ballar i per cantar. I... Sí, és, és no? més mogut. Més mogut. Sí, sí, I ara exacte. que tenim batalla, és dir, comentar, és un grup que s'hi diuen Turises, que de fet s'han com entre gometes, inventat un gènere que se diu Battle Metal perquè tenen un àlbum que se diu Battle Metal i és això, és molt, un metal molt com a de batalla i de gestes èpiques i... Van, van com a disfressats, no? Sí, exacte, surten les cares pintades i amb pells d'animal això... I disfressat, ja. Disfressats i pintats de dalt, va, sí, sí, és, és... és com si nassin a la guerra exagerat. de kinga, sí, sí tal qual, vull dir, clar, d'aquí també Battle Metal, no? Perquè van com, en, tot, en tot això... Bé, jo crec que també ara podem passar un altre, un altre exemple, uh -huh. que jo crec que coneixerà bastanta gent d'aquest grup. Les crec que són molt conegudes, encara que no, no hagis escoltat molt, com jo, doncs pues, coneixes, uh -huh. ja només sigui per el nom. La propera banda és El Oveitzi, i el tema que, que, que han duit és The Siege, del seu darrer àlbum, el vet de, ah, de res no, ara n'ha entrat, ah, sí, entrat, entrat una però és el quasi darrer àlbum <ríe> sí, no, no fa molt tampoc que n'ha no, entrat pues, ara és el penúltim uh, El Betios un àlbum que recoman que tots escolteu perquè és un àlbum brutal i molta tralla mm. això és el que hi ha en aquest àlbum i aquesta cançó ho demostra amb estítol a més de Siege El Betis Siege, de L.O.V.I.G. Una gran una banda. cançó, bestial Però molt bèstia, jo la primera vegada que vaig escoltar aquesta cançó ets ser que destacar de l'àlbum i vaig dir, aquesta cançó brutal, però brutal. Jo ja n'hi ha una altra també que m'agrada molt molt seva, d'aquest àlbum, que se diu Made the Enemy, que també... Vull dir, ve un poc per allà, no? Ara no ho he de fet, aquest àlbum és com semi-temàtic, per així dir, no? Perquè... Bueno, comença comencço charrant un poc digon de ses arrels de les pobles gal, i xà bé perquè no un dia, és que ara... Sí, sí, sí, hi ha molta cosa <laughs> de aquesta comentar. banda. Molta cosa, molt. Sí, primer de tot, di que tenen certes cançons, aquesta no, però hi ha altres cançons que canten en bon idioma diferent als anglès i tu dius, "Ostres, i això què és?" I d'als gal antic. És o sigui, no és clar, el son de Suïssa, són un poc de centre, ah, i i canten en gal antic, no? I aquest àlbum veu un poc a reivindicar això, no? La cultura celta, ses arrels, diguem, de d'aquesta cultura i d'aquesta llengua, no? I hi ha moltes cançons, diguem, orientades amb aquest sentit, en sa lletra i això. I n'hi ha un parell, d'aquesta de Sitch, per exemple, eh, crec que en xerra i mi t'hi també, que es diguem, de sesgarres entre calds i romans, no? És a dir, vull dir, d'edat antiga, no? De romans intentava, doncs, com a colonitzar un poc tot i això, i en canvi sa resistència, cal, i és un poc... No sí. Sí, sí, és un poc, poc aquest rotllo, no? I... De fet, el sàlbum té parts xerrades, que con mm -hmm. si contés no sé, històries sí, sobre tant, tant. com una espècie d'intro i un altre, digam que bé, són reflexions un poc sobre Tal un poc, que comenci sa taralla allà ja, no? sí. Sí, sí, sí, molt bé, sí, molt bé ja, però sí, volem sí, escolta la taralla principi, de fet ho diu, no? Que diu, després de tantes batalles, tanta sang que se va caure tot això se les recordaran principalment les nostres cançons i comença sa cançó, sa primera mm. eh? el Betios, boníssima aquesta cançó és bestial, molt molt bona sí, és un, és un àlbum molt, molt molt canya i taralla tio, és... sí, sí, sí tenen àlbums molt bons però aquest jo crec que el destacaria mm. damunt dels altres a més, aquest, ja, eh, també era un Pablo que deia, no s'inici si a mi me'l posa a ser pell de gallina. Aquesta primera introducció xerrada i tot d'una sa cançó, és, és tot connectat i clar, un... ah, emociona. Emociona, eh. emociona molt i que està molt, molt, molt bo. Doncs pues una altra característica de folk metal. Uh -huh. Sa següent banda, la Sa següent banda és un grup que s'hi diu Corpiclani, un grup de Finlàndia també. Um, més festius, més animats sí, no? més... un so bastant més Exacte. diferent uh -huh. i o sigui, molt més festiu fins i poden recordar en Spired Metal d'Alestorm, perquè també tenen acordió i clar, també ho recorda bastant això i bueno, tenen un àlbum que també en fines, o sigui Carkello, és àlbum és a dir, aquests també canten tenen certes cançons en anglès és a dir, tenen cançons no només en fines, o sigui també en tenen per no només i la cançó que enduit és una cançó bastant coneguda del Korpi Klanis i animada i alegre que s'eix diu Vodka del Korpi Klanis I doncs sí, això era Corpigliani i bé, s'ha notat aquí aquest toc de Cordeó que deia, no? I en aquest toc així més animat, més... És Beer Beer, no? Exacte. Tot i que clar, o sigui, això... És que tenen un altre console també, que es diu Beer Beer i clar... És com un altre... Tot, tot un altre lloc, no és tan celta això ja... Exacte, exacte. És, o sigui, és folk d'una altra banda, no? Mm -hmm. és altres... Sí, és un altre estil de folk metal. Eh, aquest diambo Cordeó, a part de que també com que és un instrument més modern mm -hmm. també no te recorda anar d'anmitjant o això, sinó que és més... Més proper. És de més de mariners. Mm -hmm. Sí, aquí més veig... Se porta l'àlbum i és això, de, de mariners, perquè, per exemple, no sé si és un vaixell o sa bodega, és una bodega, però mm -hmm. no, no sé si és un vaixell, que estan tot davant de foc, saps, per exemple... Sí. Més, no. És un instrument que recorda molt eh, irlanda mm -hmm. i jo, clar, fent un paral·lelisme, igual que ja és Uh, folk Metal, pues, com ja vaig ara fa un bastant de mesos, uh, una subgenerateca de la temporada anterior, també ja és folk punk, no? I per exemple de Real Mackenzie's també utilitzen molt el acordeó mm. i el cor de sí, no, com a... sí, exacte, clau, des de punt de vista és folk punk, no? Que sobretot és, eh punk irlandès, és dir, principalment, ni doncs, altres bandes, però Principalment des d'allà, no? I, clar, també fica molt d'acordió i es banjo, que també... És un... I es temàtio que així més d'alcol, no? De, de fer odes a uh, un tipus d'alcohol. doncs mm. eh, també m'ha recordat en aquest rolle mm. més real, Mackenzie, més, sí, més tot, Irlanda, no? Encara eh. que dèiem això dels instruments i tal, no, no ho han comentat, eh, però també tenen aquest toc així més arcaic, perquè tenen un instrument molt característic que crec que té 3.000 noms, realment, se diu de forma diferent allà on... Però jo li dic que és gurdi Bueno, no sé si ho pronuncio però s'escriu tal qual sona hurdi-gurdi o una cosa així. I és un instrument un poc raro, és un instrument de vent, però on no bufes, sinó que, no sé, és... té un nom en castellà, però no me'n record com se diu, no? Però... És com un piano, però... No, no, és més una espècie de es que clar, la descripció serà molt surrealista. Tens una caixa de fusta, diguem, que té la forma un poc com a de mandolina, que no té res de però, que la forma en sí que ho recorda un poc, no? I llavors hi ha una, una espècie de barra, diguem, amb una membrana i tu vas donant eh, eh, <laughs> <laughs> Li vas es donant que com a estic, voltes, no? Sí, exacte, una volta una ah, palanca ja. que a l'altre costat Jo l'he vist, jo l'he vist que És que ara m'estic sentint i sona molt surrealista si no saps quines, no? Clar, dones voltes a la palanca a, la palanca, a un costat i a l'altre tens aquesta espècie de barra, per dir d'aquesta membrana, per dir i segons on pots ja has dit i te clar, sona d'una manera o d'una altra, no? I... Sí, no, és un, és un instrument molt medieval, aquest. Sí, oh, sí exacte, exacte. Clar, per això li dona també aquest toc, eh, i ja dic, és un instrument més curiós, es... que ja vaig conèixer amb aquest grup. És ja. conegut perquè és molt medieval, aquest instrument, sí, sí. tu el veus i dius, això, d'aquesta època medieval, totalment. Sí, sí, tal qual, tal qual. Sí. <laughs> bé, doncs, eh, alguna cosa més a comentar sobre folk metal, jo crec que queda bastant clar i més... Prou bé. Els mm. han estat poderosos. Bastant, sí, bastant representatius, no?, sí. perquè així n'hi ha un poc diferent i tal. Sí. Sabran que més àpica i sabran que més jo abans festiva. M'he apuntat també una miquets anys de cada un. fin Fintrolls són del 97 mm -hmm. i L'Obeddy i Corporate Clanny són més actuals de... L'Obeddy són del 2002 i Corporate Clanny del 2003. Per tant, sí, un bastant recents. Sí, és un gènere que més o menys el portal de 2000 començava... Sí, exacte. No? Un poc a finals de 90 i tal. Clar, és que... Bé, si mateix, ja ha passat bastant de temps, no? Més d'una dècada des que va... se va començar amb aquest gènere, però bé. És relativament jove. Sí, realment, és a dir, sobretot per, segons quins altres gèneres, és a dir... és un gènere bastant nou. Mm. Mm -hmm. Bé, no entencant. Sí, no entencades, És un gènere una dècada. <coughs> Bé, eh, arriba l'hora de desferir el programa i també que jo mateix me despedeixi entre comates perquè bé, ja la setmana que ve ja no estaré aquí, per tant aquest és l'últim programa que estic aquí segur, després ja vendré més puntualment però no se sap fins a quin punt podré venir. I res, jo simplement vull desitjar a -vos de vosaltres que seguiu aquí, que estigueu a tope, que continuï en aquest programa, que no, no s'aturi d'innovar un poquet, no? Intentar, amb els pocs mitjans que tenim, trobar alguna entrevista també i tal. I jo, si puc fer alguna cosa, si m'acus que realment valgui la pena des d'allà, doncs també... també ajudaré, no? I bé, si voleu ja... Anar despedint, perquè tampoc no, no m'han de ser i tampoc no crec que ho sigui definitiu. No, és de no, un sí, fin sí. després, realment. Sí. realment. sí, i de fet, quan hi hagi vacances, vendré. que Aquí, bé. Aquí excepte l'estiu, no fem vacances, per tant, quan jo tinc vacances d'estudis i tal, sí que vendré a, a, bé, a col·laborar puntualment. Bé, anem amb la darrere cançó eh, d'un grup així eh, grunç força potent de Barcelona que són Òxid, tenen una llarga durada titulat Òxid i estem tema que escoltarem és Nou Ordre. Bé, aquí deixem aquest programa i bé, espero que vos agradi i, I visca, molt... visca canya i tralla. Molta visca sort per tu, Marcos. Adeu. esteu escoltant canya i tralla. Vinga, un altre, un altre. Venga, va, Venga, va, -se, Hola, som colatsa, i esteu escoltant canya i tralla.